«Ужгород», напевно, «1965». Насправді ця книжка починається тут. І починається з непевності. Наприклад, я не надто певний щодо року. До того ж, моїй пам'яті бракує цілості й тяглості. Залишається покладатися на красу окремих моментів. Найкрасивіших моментів було 15. Ось вони. Перший. Ужгород лежав за горами, тобто у казковій країні. Бо кожна історія з місцем дії у казковій країні починалася словами «за горами, за лісами». Іноді «за морями», але з цим також усе гаразд, якщо пригадати, що Карпати свого часу були дном моря. Другий. Подорож до Ужгорода відбулася літаком і тривала не довше 45 хвилин. Третій. Літак називався російською кукурузніком, але зроблений був усе-таки не з качанів, а з металу. Четвертий. Пролітаючи над горами, можна було бачити ліси. Таким чином підтверджувалося припущення про казкову країну. П'ятий. Крім того, з літака було видно залізничні полотна, автошляхи, польові дороги і просто стежки з кульбавами, обабіч. Ми в небі обганяли всіх тих, що повзли землею, навіть військову бронетехніку. Шостий. Іноді траплялися річки, іноді мости. Велика повінь позмивала всі мости значно пізніше, років через п'ять. Сьомий. Отари овець нагадували живі плями, що розтікаються на зелених схилах. Восьмий. Бувало, що літак провалювався в повітряну яму, від чого дорослі починали занадто голосно сміятися. Дев'ятий. Іноді ми опинялися всередині хмари, тобто цукрової вати. Уперше я спробував її в праському парку імені Фучіка. Того самого Юліуса, який казав, «Люди, я любив вас, будьте пильні!» Удруге, перед виставою цирку «Прага» у Франеку, до Ужгорода це не має жодного стосунку. 10. В Ужгороді на Литовищі нас зустрічала коза з козеням. Я не сумнівався, що вони от-от заговорять. 11. Річка Уж називалася так, тому що звивалася. Кожна річка може називатися Уж. 12. Але тільки це місто могло називатись Ужгородом. Це таємне ім'я райського саду після появи в ньому змія. 13. Усі навколо говорили угорською, але чомусь називалися мадіарами. Насправді всі говорили російською, але їх усе одно називали мадярами. Було так, наче ти за кордоном. Хоч ніхто з нас тоді ще ніколи за кордоном не бував. 14. -й. Дорослі були переважно ще дуже молоді, тому багато й незрозуміло жартували. Їли паприку, пили палінку. 15. -й. Мамі було 25 років.